Я плегнув у бік. Лезо крутнулося в порожнечі, породивши звук, схожий на удар батогом. Блок. Випад ногою. Блок плюс контратака. Ніж усе-таки здогнав мене. Полоснув по руці, розпанахавши її аж до ліктя. «Один нуль», – подумав я, відскакуючи. Височезний, худий, мов хорт. Чолов'яга спинився посеред кімнати, вишкіривши жовті конячі зуби. Проти цього драба мої шанси були нікчемними. У цьому двобої вони були нульовими от самого початку. Його ніхто не зміг бездолати. Це був майстер, один з тих феноменів, який виплюнула з себе минула сонна доба, акумулювавши в поодиноких особах усю свою тугу за досконалістю. «Ну, а тепер Надія хіба ще на перегрупу. Я зібгався в клубок і стрибнув блискавично перекидаючи ножа в ліву руку. Марно! Чоловік скрутився, мов джгут, пропускаючи вістря праворуч від корпусу. «Два-нуль!» – констатував я. Ми закружляли кімнатою в немислимому фантастичному танку. Увіччя я піймав лезо голі руч, але він смикнув ножа до себе – Стусаючи мене правицею в живіт, я відлетів до стіни. Перед очима все попливло. Два тижні йшов я слідами цього харцезяки. І все для того, щоб умерти в цій запущеній кімнаті з голими обшарпаними стінами. З голими, обшарпаними стінами. Ну, та свою роботу я зробив. Мені загадали вистежити цього драба, і я його вистежив. Якби ще поталанило затримати його до приїзду Командас. Чолов'я облизнув губи і, ступаючи, мов кіт, почав огинати стола. Я завалився на лівий бік і, влучивши момент, блискавично захльоснув його ступню своєю ногою. Драб махнув руками. З горлянки в нього вихопився подивований крик. Ножиці підсікли його в однісінький момент і ми, щепившись у клубок, покотилися по кімнаті. Зрештою, це був кінець. Просто це було все, що міг я тут учинити. А ще б бак, втратити таку силу селенну крові? Зарізяка вгатив мене об підлогу, тоді вгатив ще раз, а потім, вивернувшись із захвату, цупко здавив двома пальцями за горло. Вістряко знуло по шиї, не завдаючи ніякого болю. І вперлося під вухом біля самісінької основи щелепи, де, реагуючи на зростаючий тиск, дужче й дужче запульсувала невидна артерія. Старезний, обшарпаний москвич пронизливо завищав гальмами і вискочив на червоне світло. Я відступив назад і, злякавши, посварився на нього кулаком. Якийсь меткий кавказець по той бік вулиці жваво вимахував руками. Грав на персток була в розпалі, Хтось уже навіть показував виграш, грубий жмут червінців, що на дядьків, котрі зюрмилися до вкруги, справило необіяке враження. На тренуваним оком я вихопив по охорону п'ятьох драбів з явно кримінальними фізіями, потім побачив підставних гравців, а ще згодом загледів ще двох суб'єктів, котрі крутилися віддалік. «Гастролери якісь певні», – подумав я. Ступаючи на тротуар Ну тут їм не поведеться Ігорний бізнес у цьому районі Контролює Патлах А з його мафією жарти погані 20 своїх командос Послав стартар На замовлення тутешніх комерсантів Які зазнавали збитків От рекету І треба сказати Опір нам чинили за пекло Навіть стрілянину зняли Втім це була перша операція яку я провів, ставши детективом для особливих доручень і для страхування зі мною працював сенсей. Я понуро глянув на годинника. До найближчого рейсу лишалося 10 хвилин. А дивна все-таки ця річ – людське життя. Подеколи здається навіть, що це якийсь безглуздий жарт. Безглуздий і примітивний, мов оця гра в наперсток. Принаймні, я ніколи і на помислах не мав що якось розслідуватиме вбивство одного з найталановитіших детективів,